Бо знає, чим вони гендлюють і які баришистого мають. Очі його час від часу вкрадаються на той острівець, не поряд там, скільки можуть сягнути між людьми і тамтешнім крамом, і вертаються до вершин своїх пірамід. Лише тоді, коли до них підходять покупці, а очі в нього м'які і лагідні, і такі добрі, аж солодкуваті. І, можливо, саме тому, за його очі, у нього більше покупають, ніж у його сусіди, який теж вивершив ще й вищі яблучні піраміди і теж з потугою на картинність. І яблука в нього не гірші, ніж у сусіда в форманому картузі. А от більшість покупців минали його. Напевно ну, тому, що не мав він у тієї сусідової м'якості в очах, сусідових солодощів. Його глеюваті білки не могли та й не прагнули, мабуть, приховати прямої, пекучої, як найдрібніший пил самосаду, жадібності, загребущості. Коли покупець обходив його і розбирав, складаючи собі в кошика чи в торбу яблучні піраміди конкурента, він пирхав з-під брів тим пекучим самосадовим пилом на сусіда, і того аж пересмикувало. Проте в одному їх очі знаходили спільну мову. Порискавши разом у тому відокремленому людському базарному Острівкові, вони обмовлялися майже любязно, тільки мовчки. Бачили? Ге-ге-ге. Мають добрий навар, як з варених яєць. Бізнесмени торбохвати! І достобіса ж їх там. Правда, замиряці ні разу не тривали довше миті. І траплялися тільки тоді, коли вже не можна було обійти уникнути зустрічі поглядами, бо сидіти ж поруч довелося довгенько. А відтоді, як солодкоокий чоловік виклав з великої мову шарабан корзини останні яблука, сусіди вже не зустрічалися очима зовсім. Глеюваті білки ще тільки один раз пирхнули, Тим пекучим самосадовим пилом у бік свого конкурента, і то не в очі, ненависно їм стив одесь униз під гузно, коли той, запхавши глибоко в пазушну кишеню сьогоднішній виторг і не вділивши сусідові навіть кивка, гордо простував собі уже геть від фруктового ряду торгових рундуків. Формений картуз подався в людський потік і поплив прямо на той острівець, по якому недавно нишпорились під його козирка солодкі очі. І недарма так зверхньо і зневажливо. Народу тьма тьменна, пропхатися з корзиною неможливо. І ще не всі ще сходяться. А хоч би тобі малесенька скалочка отого розумного торгового інтересу, який втішав душу господаря вивершених яблучних пірамід. Цей строкатий натовп скидався скоріше на якесь зборище чи збіговисько характерників, і аж ніяк не на заклопотаних базорувальників, які прийшли сюди, бо знають ціну копійці й гендлю. Одні ходили тупцяли сюди, туди, туди, сюди. Інші стояли стовбичили, як По Поодинці, кубками. Чоловіки, підлітки. Навіть жінки плуталися між ними. І майже в усіх, у кого просто в руках, у кого в корзинах, у клітках. Голуби. Голуби, голуби, голуби. Чорні, білі, червоні, голубі. Як соняшне небо на сьогоднішнім базаром. солодко з фруктового ряду і собі втиснувся в цей натовп. Просто перед ним якийсь випищений, благообразний на лице догань з витягнутим, як гостро заточений олівець обличчям, патетично трясучи білою кістю перед співрозмовником, палко заперечував. «Ні, ні, ні, ні, з вашого дозволу, колего, ні!» Він літає краще моєї гречаної? Ха, щиро дякую. Не вірю. З вашого дозволу не вірю. А чи відомо вам, колего, що вона ввечері як піде за хмари, то ще й вранці по кілька годин сідати не хоче? А той колега цілковита протилежність довгання, куций, мізерний, із обличчям обличчя ніби тупо загустрений, і ще й Заслинений невмілим школярем хімічний олівець. Він скептично посміхається і, тримаючи в руці чорнохвостого голуба, манірно махає ним, як китайським віялом. І від цього біла випищена кисть